El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Aquesta setmana presentarem Ocells del grup El, el Poni Pisador És un grup de 5 joves de Barcelona Que fa una mescla de músiques amb, amb diferents estils I tenim amb nosaltres el Miquel Pérez Bon dia Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Molt bé, molt bé, tu ets uh, veu i, i violí del grup. Com definiries la música que feu al Pony Pisador? Doncs diria que és folk d'influències de, de, de llocs molt diferents arreu. Vam començar per la música irlandesa i una mica el Cixanti música marinera però a poc a poc hem anat ampliant. I et diria que, si de cas ho fem, de forma poc ortodoxa, diguem-ne que no tenim gaire miraments a l'hora de, de fer les fusions que ens venen més de gust o les adaptacions que trobem que, que podríem funcionar millor. Cançó que La primera cançó que escoltarem d'aquest disc Ocells és el gran manual per identificar ocells. Um, què us va portar a fer un disc sobre ocells? Doncs és com... Era un concepte que ja ens llevar pel cap des de feia molt de temps i ja teníem moltes bromes internes i no tan internes relacionades amb això. I va ser quasi, diria que per acumulació. En plan, va arribar un punt que ja n'hi havia tantes i per nosaltres connectàvem també que era absurd no fer un disc conceptual al respecte. Perquè ho teníem massa com en safata, com qui diria. I el nom del grup, en aquest cas no, no és Ocells perquè és un poni, però eh, d'on va sortir el nom del poni pisador? Bé, el nom ja estava posat quan jo hi vaig arribar, perquè vaig ser l'últim integrant del grup, en, en com considerar-se, diguem però realment el que fa referència és a una taverna, o a un, a un bar del, del lore del món de, de J.R.R. Tolkien, que bàsicament, si algú se'n recorda, és la taverna en els Senyor dels Anells, on, on tal qual surten de la comarca, fan una parada tècnica, diguem-ne, allà coneixen a l'Aragorn i després segueixen endavant, doncs allà és la taverna del poni pisador Molt bé, doncs el, del grup El poni pisador eh, sentim la cançó Gran Manual per identificar ocells d'aquest grup i eh, d'aquest disc eh, Ocells, sentim-la Si té quatre potes i és molt pelot I mou molt la cua i sempre fa bup-bum I si fa bup-bum no és un ocell Vine que aprendràs un mitologia Si pares bé l'orella els pots sentir Fem si un capdell de llana, juga i es distreu Té les sopes molt llargues i també fa meu-meu I si fa meu-meu, i si fa bup-bum no és un ocell Prendràs ornitologia Si pares bé l'orella els pots sentir Si la veus a l'aigua cantada a dalt d'un rock És molt llepiscosa i sempre fa croc-croc I si fa croc-croc i si fa meu-meu I si fa buc bu no és un ocell Vine que aprendràs ornitologia Si pares bé l'orella els pots sentir Si vas per la muntanya les trobaràs segons i banyes i també fan mumu. I si fa mumu, i si fa croc-croc, i si fa meu-meu, i si fa buc-buc, no és un ocell. Vina que aprendràs ornitologia, si pares mel-orella els pots sentir. Si té quatre rodes, si portes i treu fum-meu, té una carrosseria i es mou fent rum-rum. I si fa rum-rum, i si fa mumu, i si fa croc-croc, i si fa meu-meu, i si fa buc-buc, no és un ocell. si pares bé l'orella els pots sentir. Si és de Cerdanyola i mou electrons, és el sincrotró alba i sempre fa brrrr. I si fa brrrr, fa rum-rum, i si fa, fa, fa mum-mú, i, i si fa croc-crom, i si fa meu-meu, i si fa bu-bum, no és un ocell. Vine, que pendràs ornitologia si pares bé l'orella els pots sentir. Gràcies a aquest llibret tinc molt bon mi bé Ja pu amb certesa que si fa piu pi Fa piu piu És un nu Si no si no fa un proc, si no fa un, si no fa... -bu, si no fa veu breu, si no fa un si no -bu, i si fa piu piu Aquesta setmana estem presentant el disc Ocells del grup El poni pisador amb el Miquel Pérez, que és, que és veu i, i violí. I avui presentarem la cançó La guerra del lamú. És una cançó, de fet, basada en, en un fet real. Uh, pots explicar una mica de, de què va aquesta cançó i què va passar exactament? Doncs això va ser al sud-oest d'Austràlia, com de fet diu la cançó just a l'inici, Just després de la Guerra Mundial, no recordo si la primera o la segona, a Austràlia van haver-hi molts nous assentaments de grangers a tota una zona que antigament era salvatge i que ocupaven els emus, que anaven, doncs, anaven voltant per la illa doncs, més o menys fent típica migració d'ocell. Fins que de sobte van tornar a la zona del sud-oest, que abans havia sigut doncs, terra salvatge com sempre, però ja no van trobar-hi terra salvatge, sinó que van trobar-hi unes granges el qual els va indignar en primer lloc i en segon lloc doncs, animar a, a saquejar totes les granges i menjar tant com podien i això va donar lloc a un conflicte armat amb l'exèrcit australià del moment, que va ser el primer conflicte armat que va tenir l'exèrcit australià i que la primera batalla, diguem-ne, eh, la va perdre l'exèrcit australià i va haver de demanar una mica de socors internacional primer i després uns canvis de mesures eh, estratègiques, diguem-ne. És possiblement l'única guerra que un exèrcit humà ha perdut contra un animal. Em, doncs, doncs sí, tens tota la raó i, a més a més, si em permets que, et, que et, et corregeixi una mica, vull sobrellar el fet que no només eren animals, sinó que era un exèrcit d'ocells, que és el que nosaltres ens agradaria remarcar. Per què vol decidir fer una cançó sobre aquest tema? Doncs aviam, per diversos motius. En primer, crec que el més obvi és que els emus estan guapíssims, Em eh, fan sorolls molt estranys, tenen aspecte de dinosaura i els seus ous i les seves botes semblen com bastant de dinosaura. I a part d'això, fa poc, relativament poc, vam estar d'una petita gira a Austràlia, al sud-oest concretament, en tota l'àrea on tot això va succeir i el fet de la història, diguem-ne, per dir-ho així de forma poètica, ens va, ens va animar més encara a escriure aquesta cançó. Un, un amú, per qui, per, per qui no ho tingui molt present, és com una espècie d'estruç. Sí, se sembla molt a un estruç. És molt, molt similar a un estrus, però les potes són molt de dinosaura i els ous que pon són com d'un color verd, com d'aquest rastrany mitològic dinosaura. S'assembla molt al un astruç? Sí. Que també, per qui no sàpiga què és un estrus, un estrus s'assembla molt a un EMU, perquè més o menys us feu la idea. Perfecte, doncs amb aquesta, amb aquesta definició no hi, ha, no hi ha cap dubte. Doncs sentim la cançó La guerra de la l'emú del poni pisador. Fins d'Austràlia l'any 1932, tornavem cap a casa en un novembre calorós. En arribàvem a veure amb gran indignació que el que fou la nostra llar ara és una plantació. Ara volen fer-nos fora però nosaltres resistim, plomes becs i cames llargues això és tot el que tenim. El ministre de Defensa han enviat soldats armats, han enviït la terra. Fem l'emergia contra el rifle i el canó. Estimem les bales i que es quedin sense munició. Formeu en grups petits i quan estiguin atacant fugirem per totes bandes, mai no ens encertaran. Aquesta setmana estem presentant aquí a Radio Arrels el, gru el grup El Poni Pisador i el seu àlbum Ocells i avui la cançó que presentarem amb el Miquel Pérez, que es veu i violí, és la cançó Rafa al garrafa, el garrufó del garraf, agafa garrufó per guanyar-se les garrofes. Miquel, és la cançó que heu fet amb el nom més complicat? Eh... M'agradaria dir-te que sí, però probablement no. La veritat és que hem fet algunes coses però complicades de pronunciar també. Llavors no, no me la vull jugar, perquè et diria que sí seria mentida. Llavors no me la jugaré. El... Mira, doncs podem aprofitar perquè ens presentis una mica els membres del grup i quins, i quins instruments toqueu? Doncs sí, jo com has dit, sóc el Miquel, toco el violí i veus i en aquest disc em podeu sentir, de fet, també tocant vàries percussions. De la mateixa manera que també fa bastantes percussions el meu company, l'Adrià, que toca la mandolina, també canta, i en aquest disc ella ha après a tocar un instrument bastant xulo, eh, semblant a una mandolina, un ukelele, però ve de Portugal i tot molt característic. Després també el Ramon, que toca la guitarra, també canta, i des de fa poc toca l'acordió, ho podeu sentir en aquest disc, Eh, tenim el Guillem que toca el banjo toca el duduc toca la gaita des de fa un poc ho podeu sentir el disc també cata i fa els seus cans harmònics després també tenim el Martí Selga que toca les flautes com en general i canta amb una veu molt greu, molt xula i a part d'això doncs ha après a tocar l'anet m'he oblidat de dir-te que jo he après a tocar la viola de roda també per aquest disc i així seria una miqueta el conjunt tan antic com nou, diguem-ne que podries trobar instrumentalment al poni pisador Això d'aprendre a tocar un instrument eh, expressament per, per un grup eh, quan, quan de, quantes hores o quant de temps trigueu a aprendre a tocar un instrument? Doncs, eh, si sí, realment, el principi del grup, els orígens del grup, tant els instruments que toquem, els que ja veníem toquen l'instrument, com els que el vam aprendre de nou, va ser un procés eh, molt de tocar moltes hores, tots plegats. Com ja et deia, l'Adrià i el Guillem, que van tocar mandolina i, i banjo... Eh, se'l van haver de comprar diguem-ne a l'inici del grup vull dir que el seu segon assaig va ser el seu primer dia amb l'instrument a les mans i d'altra banda el Ramon Almartilló amb guitarra, flautes i violí doncs vam haver de desaprendre molt per poder tornar a començar a tocar la música que vam tocar a l'inici del grup no? llavors això realment ho vivíem amb certa nostàlgia ho trobàvem una mica faltar el fet de sentir-nos uns novatos amb l'instrument a les mans i quedar per tocar i aprendre des de zero i llavors eh, volíem recuperar simplement aquesta sensació i a part d'això doncs enriquir la, el ventall de sons que podem oferir com a grup. Doncs sentim aquesta cançó amb el nom molt complicat del poni pisador, és la cançó Rafa el garrafa, el garrufó del garrafa, agafa garrufó per guanyar-se les garrofes. Si el garrofó el garraf agafa el rafa el, el rafa agafa amb la garrafa el garrufó Si el garrofó el garraf agafa el rafa el, el rafa agafa amb la garrafa el garrufó. I té el llom torçut Per petits i grans és ben segur Cal cucut cocut menut del sud té el llom torçut Si agarro polgarrafla, agafarrafla, d'un Bernús vam nit bus però hi ha un món amb bus hi un món i d'això en, en podem estar segurs dins l'ambus, les trus del bus porta un Bernús oh. si ha un garbol garap, larap, fa el gaix cap al maig quan floreix el faig floreix el canto gans. un últim vers i ja me'l faig quan floreix el faig el maig fa goig el gaix sempre volguer reflar el Aquesta setmana estem presentant el grup El Poni Pisador amb el, un, una de les veus i violí el Miquel Pérez i estem presentant l'àlbum Ocells i avui la cançó Els animals més vells. Um, Miquel, volia aprofitar una mica per, per preguntar-te eh, quins són els vostres referents musicals com a, com a grup. Ui, en tenim de molts i molt, molt diversos i molt diferents. Eh, de fet, individualment, cadascú de nosaltres tindria el seu propi referent així com eh, màxim. Però diria que així com a grup, si alguna cosa ens posaríem d'acord, és que ens agrada molt eh, Porvó a nivell de maneres i sardanes a capela, ens agraden molt grups com Fluc o Talisk o Imer a nivell de sonoritat més eh, irlandesa celta contemporània, ens agraden eh, grups tals com els... Antonio Aguilar, que és un tio el que hem estat escoltant una mica mentre es construïm el nostre propi estudi i ja ha donat una marca, ha deixat una petjada. Molt bé, doncs, uh, avui sentim els animals més vells d'aquest àlbum Ocells del Pony Pessador. Ocells! Els animals més vells, tant si són joves com si són vells, l'aureneta cua blanca... Té la cua de color negre, però en canvi l'aureneta Quarugenca la té també de color negre. El pardal va per baix i el cor vola tot recte. El Tudó fa volar color. No hi ha dubtes en aquest aspecte. la la la la la la la la la la la la la la la la tira amb arc. I la grua truca al rac. I la griva sardana escolta trap. La garça fa un pica-pica. Amb l'or i va farcida d'enxubar. Ho sé, els animals més vells, tant si són joves com si són vells. Hi ha el sinyol de frimantal, hi ha el colibri que menja col i camí verd, hi ha el trist que vull estar content, perquè el bec d'Helena es diu Mildred. Hi ha un Oriol que es diu Joan i el Xevi és un Bernat Pescaire, el és un Martinet de i la galla toca la dolçaina. Hola! La la la la la la la la la la la la la la La Do si en són un duxo lala i la ganga diu que és Carlla. Hi ha un lleó i una tortuga a la bandera de Caiman. DOS tofins a la bandera. I l'escut de l'esquirol no és una cabra Ocells, els animals més vells Tant si són joves com si són vests Aquesta setmana hem estat presentant l'àlbum Ocells del grup El Poni Pisador Amb un dels seus músics, el Miquel Pérez I avui la, la cançó de la qual parlarem és Un pardal, al got de vi Um, Miquel, com, com traieu idees per escriure les lletres de les, de les vostres cançons? Doncs complicat de dir cançons que en eh, cançons primer hi ha una idea, després es va desenvolupar una miqueta més i a poc a poc nem sumant-hi conceptes com aquesta idea de lletra més aquesta idea de ritme, més aquesta idea de melodia, aviam què tal combinen, bé, somi. I això seria un procés eh, bastant genèric, però sí que hi ha vegades que hi ha cançons que arriben quasi amb la seva forma definitiva, tal qual arriben en un viatge de, de tren o de ferrocarril, que és el que va passar amb aquesta del Pardal. Diguem-ne que aquesta segueix una mica un, un procés diferent perquè va arribar més de cop del que segue de te'n deixen arribar a les cançons. Ara la sentirem, però ens pots explicar una mica de què parla en aquesta cançó, un part de l'Algot de Vi? Doncs la cançó parla del Got de Vi parla una mica de que si no fas avui el que hauries de fer en lloc de deixar-ho per demà i, i, i, i això d'anar procrastinant i procrastinant el que pot passar és que al final la, la natura s'agavi prenent la justícia per la seva mà i perdis tota la feina feta en aquest cas seria un, un agricultor de la vinya que en lloc de baramar quan li toca doncs els ocells li acaben menjant tota la collita quan ja és fermentada i es foten una festa al 13 Molt bé, doncs sentim aquesta cançó Un per del got de vi del grup El pony pisador Un pagès gandol de mena, quan tocava fer verema, deia ja m'hi posaré. Quinze dies van passar, 15 sols i quinze llunes, amb tanta mala fortuna que el raïm va fermentar. <totipos> els ocells amb la tardor arribaren de la serra i van tastar el raïm de terra, que era vida a l'oi millor per les vinyes i els camins s'embriagaven. t'ha vist tota precaució és poca quan t'ataca una oca no és pas un record feliç i si vols veure una galet per falla la memòria s'ha de recordar la història que els ocells vindran amb set I cal tottor i el falcó papaleggrica i ha una que la gota i un pardal del bot de dir és que el to lentor i el falcó va grip ve la tortura amb la turca i el picot que cau del pica i ha una que la volta Aquesta setmana hem presentat l'àlbum ocells del grup El Poniificador amb un dels seus músics, el, el Miquel Pérez. Moltes gràcies, Miquel, per ser aquí aquesta setmana i presentar-nos aquest, aquest àlbum del Ponificador. Moltes gràcies a vosaltres.